Coala nevestelor Adaptare radiofonică după comedia lui Molière Parisului lui Ludovic al XIV-lea, prin anul 1650 sau poate 1660, într-o frumoasă dimineață de primăvară, doi buni prieteni, Arnolf și Crizald, își fac obișnuita plimbare. Venici să cere acum Oficial, nevasta? Da, vreau chiar până mâine să termin treaba asta. Eu, ca prieten dragă, am să-ți vorbesc pe față. Criptita hotărâre pe mine mă ori Căci cum ai luat-o, dramatic sau glumești să te însori îmi pare cu totul îndrăzneț. Cunosc eu viclenia și cursele acele pe care le întinde femeia acasă să înșele Și cum ades te joacă prin marelei talent. Am luat măsuri contra acestui accident <laughs> Logotnica mea Este atot neștiutoare Și din nimic Bârfeara se poate naște Pentru Într-un cuvânt, aide. Adică, ai vrea să spui coproastă? că nu ești prost coproastă alege de nevastă oh. <laughs> Soția ta amice firește E deșteaptă Dar nici o bănuială prin asta nu-ți deșteaptă Talentele nevestii Mă te acazul, Aduc întotdeauna bărbatului cazul. Eu să mă înham alături de o intelectuală, să-mi scoate mie ochii cu o vorbă radicală, în versul și în proză nevastă să compună și în casa mea să aducă artiști și lume bună, iar eu să fiu în spate bărbatul, om de treabă, dihania, de, de care nici dracul nu-mi treabă. <gri> nu? nu vreau nevastă din rândul celor culte. Femeia care scrie cunoaște vai prea multe. Eu vreau ca jumătatea să fie nu sublimă, ci toantă. Să nu știe ce este aia rimă. Într-un cuvânt, să fie de o ignoranță rară. Atât îi cer să știe. Să coase, să se închine, să toarcă, și să țină necontenit la mine. <laughs> cu din adinsul să fie mărginită? Vreau mai degrabă una și proastă și pocită... ...decât o iscusită cu chipul îngeresc. Dar mintea, frumusețea... Eu cinstea apreciez. Cum poți pretinde unei femei așa modeste... ...să vadă clar ce este cinstit și ce nu este? Și ai să fii în stare gândește-te mai bine... Să țin întreaga viață, o vită lângă tine? Ca alții am planul meu și eu. Nevasta, ca și haina, o vreau pe gustul meu. Avere am destulă ca scumpa mea soție să cuzurească în viață doar datorită mie și pururea supusă și recunoscătoare să nu mai pomenească de naștere sau stare. Cuminte serioasă. Cu ochii plângători Mi-a inspirat iubire la patru ani șo Cum eu știam că măsă o scoate greu la capăt În neagră sărăcie Pe loc mi-am zis o capăt Când vremnica țăranca află dorința mea Se bucură din suflet că scapă de o bele. Uhum. Apoi L-a schit. Ferită de influențe rele, a fost crescută după principiile mele, căci o vedeam de aproape cu multă stăruință: să o facă idioată cât este cu putință. Din fericire, Truda mi-a fost încoronată și mare, am văzut-o așa nevinovată încât slăvii pe Domnul că mi-a ursit să am femeia ideală pe care o visam. Am scos-o, deci. Cum însă în casa mea venea pe lângă lume bună și lume mai așa O aduse aici ca om prevăzător mm. în casa asta unde nu poți intra ușor Și ca să nu-i strice pornirile curate, aci toți servitorii <laughs> sunt vite încălțate. <laughs> da știi că asta e bună, senior Arnolf? Ei, na, vrei poate toată viața să mă numești așa? Cu toate că adesea-mi câte un frecuș. Arnold îmi stă pe buze Nu domnul de la suș Cum ți-a venit în minte la bătrâneții Să te apuci de lucruri așa de șugubețe Dintr-un buștean ce zace la tine pe moșie Să-ți făurești un nume cu tâlt de boierie Sub numele acesta mi-e neamul cunoscut Și de la suș îmi pare că sună mai plăcut Să părăsești un nume păstrat din moș strămoș, Luând în schimb un altul ce oameni păcătoși Ai fi putut alege exemple mai de seamă Într-un cuvânt pe mine doar de la suși mă cheamă Am drept la titlul ăsta Găsesc plăcere în el Și înseamnă să mă superd numindu-mă altfel Dar neplăcerea asta o ai adeseori Și încă văd adrese pe unele scrisori Nu iert ușor celor ce nu sunt la curent Dar ție Ai dreptate voi fi de-acu atent Voi face exerciții cu limba, nițeluș Să-ți zic de azi încolo Seniore de la suș La revedere Intru să vadă că am venit Și s-arun din ușă Un bine te-am găsit A nebunit cu totul săracul din semin Păcate eu, sărmanul S-a cam țignit puțin Ce curios e omul cât ai vrea să-i spui Oricât i-ai bate capul nu-l scos din ale lui Ce văd? E Lucire? Ba nu, ba da Ba parcă, dar s-ar putea să fie E el, or Are... Orațiul Ce bucurie și ești de multă vreme De două zile da. Da. Da. Întâi și întâi, seniore, pusei la dumneata El am plecat la țară De zece zile Știi? Ce repede cresc bate să de copii Mi-aduc aminte bine, erai doar atâtic și iată-te acum și mare și voinic. Așa e Dar oronte, iubitul tău, părinte, prietenul de care cu drag mi-aduc aminte Ce face? Ce mai spune? E tot voios? Or nu -i. el știe că e o parte la toate ale lui Dar nu ne mai văzurăm de patru ani, îmi pare Și nu ne-am scris tot timpul o singură scrisoare ele, seniore, vesel, mai vesel chiar ca noi Îmi da o scrisoare să-ți o aduc Apoi, prin alta, mă anunță că vine în curând Dar pentru ce se întoarce el, nu mi-a scris un rând Știi, poate, cine este concetățeanul care, trecând de mult oceanul, cu gând să facă stare Acum se întoarce, într-adevăr, avut? Dar cum îl cheamă? Enric Nu Mie de el îmi scrie tata că încă n-a plecat, de parcă l-aș cunoaște de timp îndelungat. Și spune că pe dată la drumul el pornește, având un scop de care scrisoarea nu vorbește. La gândul că se întoarce, simt inima că bate. Îl voi primi în casă cu dragoste de frate. Iată scrisoarea. Regret că stilul este așa politicos Aceste complimente sunt lucru deprisos Cu toate că în scrisoare nu-mi să înțeleg Horatiu, poți dispune de avutul meu întreg Mă închin când am a face cu oameni educați Și tocmai mai lipsește o sută de educați Pe cinstea mea, Horatiu, ridicule e suma Și sunt cântat că banii ți-i pot da chiar acum Ia punga! Lasă această modestie! Cum s-a părut orașul? Oh, plin de poezie, mișcare foarte multă, clădiri nenumărate și, după cât se spune, petreceri minunate Ea spune, <laughs> n-ai dat gata niciuna până acum, ștrengarule? <laughs> <laughs> Norocul nu ți-a ieșit în drum? <laughs> Fiindcă țin, seniore, să nu ascund nimic, mărturisesc, așa e, m-am învârtit un pic și din prietenie ți-o-i povesti îndată Aha, să știi că aflu acum una lată Voi trece în repertoriu și numere mai noi Dar sper că ce voi spune rămâne între noi oh. Dacă în dal de astea n-ai lacătul pe gură Cu jale se termină întreaga aventură hmm. Aceste toate zise pot sincer afirma Că după o femeie îmi bate inima hmm? Din prima încercare întrăzări succesul Apoi cu ușurință a încăpătat accesul Și fără să mă lau Sau să o cobor pe ea socot că treaba merge așa precum aș vrea Dar cine-i? O fecioară frumoasă Cam poveste Și care locuiește în casele aceste Cam simplă ce e dreptul Fiindcă beata fată De gustul unei brute e veșnică Hestrată Din ignoranța totuși în care vrea să o țină tot farmecului straniu apare la lumină E atât de duioasă și de atrăgătoare Încât să-i reziste, nu-i nimenea în stare Dar eu vorbesc într-una și poate dumneata Cunoștind de aproape strălucitoarea asta. O cheamă Agnes O, Doamne pe respectivul urs îl cheamă, mi se pare, la sus or de la sus N-am dat acestui lucru atenție destulă Averea e mare, inteligența nulă Am auzit că este un caraghos, un ghiuș, ai cunoscut, seniore? Înghito de la sus Nu răspunzi nimica? Da, îl cunoscui E un smintit, așa e? De... Ce voie să spui de, Vă să zic că este, de. gelos, cămpit, baccea, exact cum auzisem și eu, exact așa, într-un cuvânt să știu să mă supune, și a fi păcat de sigur că așa mărgăritar să fie dat pe mâna acestui om bizar prin orice ce mijloace eu ca un să S-o cuceresc în ciuda gelosului bărbat Iar suma ce mi-ai dat-o Eu nu voi cheltui eu decât spre a conduce afacerea cu brio Deoarece știi bine cărările s-aride Și banul este cheia ce ușile deschide Tot banul te ajută să capeți mai ușor Izbânda în războaie, succesul în amor Dar par supăra, seniore să fie din pricină că în purtarea asta Îmi poți găsi vreo vină? Nu, no, mă gândeam că poate... Eu te plictisesc, adio Sper că mâine să vin să-ți mulțumesc Oh, ce umilință la fie ce cuvânt N-a suferit ca mine un altul pe pământ Cu ce seninătate Cu câtă bucurie veni să-mi povestească năzbâtiile mie cei drept sub noul numei sunt necunoscut Dar s-a văzut pe lume nău Ca așa limbut De prelungeam o clipă tortura asta crudă Ar fi putut mai multe urechea să-mi audă Și de-l trăgeam de limbă Aș fi aflat ușor cam până unde merge Nemernicia lor Ia să-l ajung din urmă Departe cred că nu-i Voi trage o foloase din limbuția lui mă fior La gândul că m-ar putea înșela Oh, Nu odată cauți aceea ce n-ai vrea. Am ergat degeaba în căutarea lui. Dar poate e mai bine că urma eu pierdui, căci fără îndoială mi-a fi citit pe față neliniștea cumplită. Și groaza ce mă îngheață Putea să izbucnească întreaga mea mânie Și n-aș voi ca dânsul să știe ce nu știe Se înșală însă dacă mă cred păpușa lor Să las deschisă calea acestui domnișor Vreau să retai scurt pofta Și voi afla curând anume ce făcură și ce mai au de gând E vorba de onoare Să tac ar fi o crimă pe dânsa o consider soție legitimă, păcatul ei pe mine mă umple de rușine și tot ce face dânsa mă atinge și pe mine. De nu plecam la țară, nu dam de pocinog. Și Arnolf, mânios de cele aflate, se grăbește să ajungă acasă. Ei, cine e? Cine e? Eu, stăpânul. Alene, stăpânul. Deschide-mi. Deschide-mi. Să! Să-mi poftiți, mă rog. Mișcați-vă, mă aiută. Mai repede mă aiută Ce-mi pune, mă nu am făcut nimic În lipsa mea de acasă așa m-ați ascultat oh, oh, oh, oh. Care va să că stăpânul v-a strădat Nu mă mâncat de bine Iertați-mă, stăpâne Ții, aturbat? Pe semnă l fi mușcat un câine Cum a lăsat voioare furisite slugi în casa mea a? Să inte un tână Vrei să fugi? No, no, no. Acum pe loc să spuneți Să nu te mișcă Vrei să-mi spuneți Mă băiete. Stăpânesc. Simt că mor Mor Până am am luat-o, Iude Sunt apă de sudoare Să mai respir o clipă Îmi trebuie mișcare Mi-ar fi trecut prin minte că va ajunge Piciu să-mi mie coarne O, Doamne, ce supliciu Nu, tot mai bine este din gura ei să scot întreaga infamie și adevărul tot Acum, supărarea să-mi ascund nițelă ai inima, răbdare, Încet. încet. În inel Plecați! Da, da! Stăpâna voastră să vine până jos! Da! Stați! Da. Dacă îi se spune că sunt de furios, desigur că surpriza mai mică îi va fi Mă duc să o chem eu singur da. Să mă așteptați aici! Da! Da, stăpâni! Da! Uf. Uf. O, mai culiță, mamă Dar ăsta e turbat Credeam că mor de spaimă Că mor de adevărat Nici că vă zi vreodată un om așa hain Ți-am spus eu, pricina e domnul străin Ce dracu mai înseamnă și asta nebunie? Să ne păzim stăpâna cu atâta strășnicie De ce dorește oare de lume să o ascundă și nimeni are voie aici să pătrundă? Fiindcă îi deșteaptă prin asta gelozia Dar pentru ce l-apuc atunci nebunia? Fincă vezi fiindcă... Fincă. Fiindcă? Fiindcă? Fincă. Fincă fiindcă e gelos Dar pentru ce e oare? De ce e năbădăios? Fiindcă gelozia tu foarte bine e? e un lucru care Care? Care e? Care îți bagă frică în tine o. Și care izgonește din casa ta pe toți să-ți dau acum o pildă Ca singură să poți pricepe foarte lesne Ce rostă și are vorba Închipește-ți, dragă ca ai în față ciorba. ciorba Și iată că un altul La ea se lăcomește. Așa e câte super și la la trei păsește Da, înțeleg necasul E bine, e la fel Femeia este ciorba bărbatului ciorba, ciorba? Și el, când vede că la ciorbă Se întinde careva Și fără vorbă multă își bagă un Firește că se îngruntă și dă cu pumnul masă. Dar pentru ce atunci la alții nu le pasă? De ce atâția oameni sunt foarte fericiți că jumătatea umblă cu tineri spilcuiți? Așa nesățioasă nu-i toată lumea doare. Mai deși pe la alții <laughs> Hai! Oh. Dacă nu sunt chiar, îmi pare că se întoarce. N-ai grijă, e chiar dânsul Oh, ce supărat e, doamne! Îi pot plânsul? Oh. Intrați în casă. Da, doamne. da, da, asta. Da, asta, Haide, Anies! Limbarea e divină! Da! Divină! Vremea este senină. Da. Senin. Și ce mai nou, fetiță? Te sigur la mic s-a prăpădit, săracu. Ei, lasă, nu-i nimic. că o puțină ploaie pe aici? Ți-ai găsit. Te-ai plictisit, drăguțe. Eu? A, a, nu, nu m-am plictisit Dar ce-ai făcut anume în timpul cât lipsii? Cămâși de noapte șase și parcă cinți cu fii Anies, vezi, da. lumea este ciudată și flecară Îi place să scornească tot lucruri de ocară numai departe astăzi Am spus un vecin că în lipsa mea, la tine Venea un om străin că tu îl în casă și l asculta într-una Dar mie, dintr-o dată, mi-a mirosit minciuna Și am făcut prin soare că nu-i adevărat <gri> Cum? Ai făcut prin soare? Atunci te-ai curățat Ce spui? A fost în casă un om străin? Oh, vezi bine Și n-a lipsit, pot spune, un ceas de lângă mine Mărturiserea asta, pe cât îmi pare mie E cel puțin o probă de nevinovăție Mi-aduc aminte bine sau poate mă înșel? Dar parcă mor ordin să nu primești de fel Da, l-am primit, dar nu știi de ce Și dumneata ai fi purtat cu dânsul de sigur tot așa Se poate, povestește-mi, te rog, de-a fi rapăr. Vei crede că-i poveste și totuși adevăr Lucrăm la o scufie sus pe balcon Când iată, un tânăr foarte bine în stradă se arată și dânsul cum remarcă umila mea prezență adânc se ploconește Făcând o reverență Nevrânță parmojică Pe loc la rândul meu Prin altă reverență L-am salutat și eu El face încă una Plecându-se profund Tot prin o reverență La rândul meu răspund El iarăși se întoarce Și face o a treia Eu nu mă dau bătută Răspund și la aceea el trece încă o dată, de două ori, de nou, Și face la tot pasul o reverență nouă Eu care cu privirea mereu urmăream O nouă reverență la rândul meu făceam Noroc între aceste și noapte a venit Altminter cine știe, mergeam la infinit Deoarece în cazul, când mă dădeam bătută Ar fi putut să creadă că eu sunt prost crescută Prea bine Dimineața, șezând în pragaci, veni la mine o papă și astfel îmi vorbi Copila mea, preasfântul e supărat Mă tem din cer să nu trimită asupra ta blestem El te-a făcut frumoasă Tu însă cu păcat te folosești de harul ce ție ți l-a dat de ce află că un suflet se plânse chiar acuși de rana dureroasă pe care i-o făcuși? Ah, cotoroanța n-ai bine, pârcă blestemată Un om rănit de mine? întrebă atunci mirată De tine, zice baba, rănit de moarte, vai E tânărul pe care aseară îl salutai Dar cum se poate una ca asta, zic? Făcui să cadă din greșeală vreo oală în capul lui? Ii, asta stai, zice baba Nu fuse nicio oală Ochii tăi frumoasă, mi l-ai băgat în boală Mai, doamne, zic, asemeni cuvinte mă uimesc La ochi sunt eu bolnavă și lumea îmbolnăvesc? Da, zice baba Curce din ochii tăi o travă Și nu cunoști, măicuță, puterea ei grozavă Sărmanul om tânjește, puterile îl lasă Și dacă, zice iarăși bătrâna cea miloasă Nu vrei să fii cu dânsul puțin mai milostivă? În trei sau patru zile îi rupem din colivă hmm. Vai, doamne, zic, se poate, aș plânge de durere dar mie, bietul tânăr, ce ajutor îmi cere hmm. El cere, zice baba, un lucru de nimic hmm. Să vie să te vadă și să vorbiți un pic Privirea ta atâta mai poate să-l învie Că pentru boala asta nu-i altă doctorie Vai, zice bucuroasă, păi dacă e așa să vină să mă vadă de câte ori o vrea Spurcată vrăjitoare oh, Scorpie mărșavă plătiți domnul mila cu care torne o travă Astfel veni la mine Și îl vindecai de boală Acum spune singur Făcui vreo greșeală? Aș fi putut rămâne așa nepăsătoare Știind că fără mine sărmanul tânăr moare Eu... Care simt în suflet Durerea orișicui Și care plâng cu hohot Când văd murind un pui Simțirea ei Vădește un suflet Nentinat De ce plecai la țară? Sunt singur vinovat Lăsai în voia soartei o inimă plăpândă Știind că doni Joanii Stau purura la pândă Mă tem că ticălosul în graba lui murdară N-a stat la să o facă de o ocară Ce ai? Mormai și o vorbă nu mai scoți Purtarea mea se vede greșită, o socot Nu, dragă, fii pe pace Dar aș dori să-mi spui Cum se purta amicul în vizitele lui Vai, dacă ai ști, seniore, ce bine i-a părut Cum toată suferința îndată i-a trecut Caseta ce ne-a dat-o E splendidă caseta Și banii ce primirea și cu Georgeta, O l-ai iubit de sigur Și-ai zice ca și noi Dar ce faceți în casă voi singuri Amândoi A, El îmi jura iubire eternă și adâncă. Și îmi spunea cuvinte cum n zisem încă Tot lucruri neîntrecute prin frumusețea lor eu ascultam aceste cuvinte de amor și, fără să-mi dau seama, simțeam așa, deodată, un nu știu ce, de care eram atânc mișcat Chinuitor examen al unui cas ciudat, când examinatorul e singur torturat Pe lângă toate aceste, da. seniorul cel străin, în timp ce sta de vorbă, te mângâia... O, oh, mult de tot, seniore El mâinile mi-a luat și brațele amândouă Și mi l a sărutat Le-a sărutat? Dar poate ți-a luat și altceva a, a. El mi-a... Cum? Luat... Spune Nu pot să spun ce mi-a... Sunt sigură că vina pe mine o să arunci Ba nu Ba da Ei, doamne, nu Îmi jură-te atunci Mă jur, poftim Mi-a luat mm. o... Ah, nu, hai să faci o mină? Ba nu Ba da Nu, nu, nu la dracu, ci termină Ei, ce ți-a luat? mi -a... Tremur, mi-e frică de dambla Mi-a luat... Hmm. Știi? Hmm. Panglicuța, ce-mi da să și dumneata să nu-i dau ce-i dreptul Cam greu mi-ar fi venit Ei, treacă panglicuța a mai înțeles greșit Te-a sărutat și alta Nimica nu-ți făcut Ce spui? Se face oare și altceva? A, nu, dacă ca să vindeci Boala acestui pacient Nu te-a rugat pe tine Să-i faci un tratament a, Nu Însă ți închipui! Cu scopul să-l ajut, aș fi făcut firește orice mi-ar fi cerut Slăvit să fie cerul, scăpai curat la față Dar dacă mă mai prinde, să-mi radă o mustață Doar nevinovăția te am împins la fapta asta Nu pot să zic nimic, ce a fost, a fost și basta Eu știu precis ce gânduri nu trește fasonel Să-și bată joc și apoi să o șteargă frumușel A, nu! Și-a dat onoarea de douăzeci de ori Știi tu ce e cuvântul acestor domnișori? Scurt, să primești casete în dar de la gomoși Și să-i asculți într-una cum toarnă la gogoși Să-ți inimioara la vorba lor umflată Și mai ales pe brațe să-mi te lași pupată Acestea sunt păcate ce nu se pot ierta Păcate zici? Și care-i motivul te-aș ruga? Motivul? Vrei motivul? În Cartea Sfântă scrie că toate acestea umplu pe Domnul de mânie umplu de mânie, auzi, și pentru ce, când e așa de bine, așa de dulce e, O vrajă neînțeleasă, te prinde fără veste. Și nu să încă nimic din toate aceste N Ai dreptate, dragă Și eu găsesc plăcere în vorbele duioase și în calda mânghiere, Dar trebuie gustată în moci instit, curat Așteaptă cununia Pe urmă nu-i păcat Cum nu-i păcat pe urmă? Nici nu se mai întreabă cunună atunci, te rog cât mai degrabă Aceleiași dorințe la rândul, mă supun Eu mă întorsesem tocmai cu gând să te cunun. <gânt> E cu putință? Da Ce plăcere îmi face <laughs> Știam eu foarte bine că nunta nu-ți displace Cum? Vrei cu dinadinsul? Dar bineînțeles oh, Dacă facem nunta, te-i e ades La rândul meu, desigur, voi face tot așa Eu nu pricep când râde de mine cineva E serioasă vorba? Se poate să nu-ți pară? ne adică Da Când? Chiar astăzi seara oh, Chiar astăzi seara Sigur Ce ai de râs mereu Mă bucur Foarte bine, e tot ce vreau și eu oh, M-am purtându-te astfel Vai, ce plăcere, Doamne, voi împărți cu el Cu cine? Cu acela Acela? Vom vedea <hă>, Ți-ai ares bărbatul ca draga mea Într-un cuvânt ca mire pe altul ți Și de aici încolo te rog și te poftezi de cuconașul ăla Să nu te mai apropii Chiar dacă ar fi din asta să dei ortul popii Iar dacă mai încearcă să vină la taifas Nu sta la îndoială, trântește ușa nas Și a pe fereastră un cu pietroi Înveți să nu mai pună piciorul pe la noi Ai înțeles, fetițo? Eu după o perdea să știi că toată vremea te voi supraveghea. Vai, e așa de nobil, așa drăguț. Ce-ai spus? Nu voi avea putere. Termină! Du-te sus! Cum? Vrei ca eu Cura, să... Știi, fără vorbă multă. Aci sunt eu stăpânul. Eu poruncesc. Ascultă! Ea. În seara aceleiași zile, Arnolf se hotărăște să o anunțe pe Agnes cine este mirele ales. Agnes. Da. mai lasă lucrul și aminte bine. Sus capul. Sus, hmm. întoarce privirea către mine. Privește-mi bine fruntea când țin discursul meu Și vorbă după vorbă să bași la cap mereu. Anies, de azi încolo soția mea vei fi. Blagoslovește cerul de zece ori pe zi. Privește josnicia din care te-am cules Și admiră-mă pe mine ce caracter ales. Eu, de pe tristă, umilă de țărancă, asteri te ridic la rangul măreț de orășancă, Te aduc la mine în casă, Te îmbrățișez cu amor. Eu, care totdeauna juram că nu mă însor, Căci multor domnișoare în stare de a place, Le-am refuzat onoarea ce ție ți-o voi face. Să ținte în cap, fetițo, să păi la pălămidă de nu scădea această fantastică partidă. Repetă-ți-o într și cată zi cu zi să meriți fericirea în care vei pluti. Cunoaște-te pe tine și fii imaculată ca pasul ce-l fac astăzi să nu-l regret vreodată. Anies. Căsătoria nu spară jucărie, ai multe obligații în rangul de soție Și tu să nu-ți închipui că umblu să te scapi de orice neajunsuri, ca tu să-ți faci de cap În orice căsnicie supusă e muierea, de partea bărbii este și mintea și puterea la fel suntem ca număr și noi și voi, firește egalitatea, însă aici se mărginește. Noi stăm mereu în frunte, iar voi în coadă stați. Noi poruncim într-una, voi veșnic ascultați. Ai auzit desigur și prea adevărat cu ce respect? Ascultă soldatul pe gradat Copilul pe părinte Valetul pe stăpân Călugărul pe stareț Și calfa pe jupân Ei bine, tot respectul acesta-i moft copilă Căci încă mai plecată Și încă mai umilă E musai să se poarte Oricare din femei Cu soțul Cu stăpânul Cu Dumnezeul ei Când dânsul o privește cu aer serios Numai decât soția Își lasă ochii în jos Și în față nu-l privește Decât în cazul când Catadixește soțul Să-i surâdă Blând Cam greu pricep această Femeile de azi Nu te uita la ele de nu voie să cazi Și nu călca pe urma atâtor desfrânate De care merge vestea Prin târguri și prin sate Să te păzești de rele să fugi de cel viclean, să nu să adică de niciun Juan Să te gândești că dacă din tine fac soție, cu numele odată și cinstea ți-o dau ție, Că cinstea mea, fetițo, e lucru delicat. Să nu te prin vreodată cu ea că te-ai jucat. Să știi că în iad se află căldări nenumărate și în fierb în clocot femeile stricate. Tot ce ți-am spus acum, nu-spară vreo poveste. La inimă să meargă povețele aceste. Urmează leî tocmai, fă mi voia pe deplin și sufletuți rămâne mai alb decât un crin. Dar dacă vreodată n-ai vrea să te supui. Mai negru se va face capana corbului Cu groază toată lumea o să te ocolească Iar cel puternic în mila lui cerească te da pe veșnicie în gheara lui Satan Să fierbi într-o căldare cu smoală și catran Anies, da. fără reverență. Precum la mănăstire, o soră se deprinde să cânte din saltire, la fel se pregătește de nuntă orice fată. Și iată, am o carte grozav de însemnată. Citind-o, vei cunoaște serviciul de soție. Nu știu de cine e scrisă, dar trebuie să fie un suflet foarte mare. Tu zilnic sotocești. Da, ia să văd eu dacă știi bine să citești. Maximele Căsătoriei Sau ce trebuie să știe O femeie măritată Cu un exercițiu zilnic Maxima întâia Fata când prin cununie Capătă un bărbățel Dânsa trebuie să știe Deși se face și fel Că bărbatul care o ia o ia numai pentru el Am să-ți explic pe urmă povețele din carte Deocamdată însă citește mai departe da. Maxima a doua Femeia lux să nu facă Decât numai ca să pleacă La bărbatul care o are Numai pe el să-l miște frumusețea ei mare Și puțin să-i pese dacă la alții urâtă pare Maxima a treia la femeile e dușman, mor și care suliman. Pe lângă că fața le strică, dar și onoarea le ridică. La gâtel să nu dea zor decât pentru soții lor. Maxima patra. Când iese la plimbare, onoarea porungește ca ea să nu se uite la cine o privește, căci ca bărbatului să placă. La alții trebuie să displacă. Maxima 5. Afară de cei care la bărbatul ei vine, buna regulă oprește să primească pe oricine. Cel ce vine regulat numai pentru ea, știți bine, indispune pe bărbat. Maxima 6 De la bărbați în cadou să nu primească un ou fiindcă azi eu vă zic, gratis nu se dă nimic. Maxima 7: O femeie să nu aibă printre mobilele ei măsuță de scris, hârtie, nici cerneală, nici condei, deoarece în orice căsnicie mai bărbatul trebuie să scrie. Maxima opta. Sindrofile literare sunt niște adunări care pe femei la rău inspiră. Trebuie să le lăsați, căci în ele se conspiră contra bieților bărbați. Maxima nouă. O femeie prea cinstită să se păzească de joc ca de un apraznic foc. Jocul e prost obicei. Căci după ce banii pierde, ea pune la masă verde chiar însă și onoarea ei. Maxima 10. Cu bărbații să nu iasă și să nu-și la masă. Căci e foarte adevărat. Tot ce ea a consumat, plătește al ei bărbat. 11 Citește pentru tine Am să-ți explic curând ce spune autorul În fiecare rând da. Mi-a dus aminte că am puțină treabă Să spui cuiva o vorbă Și apoi mă întorc de grabă da. Hai intră în casă Cartea să nu mi-o pierzi Că lată Notarul dacă vine să aștepte picând dată. Da. Mansor cu mititica și foarte bine fac. O pot suci la dreapta, la stânga, după plac. În mâna mea nu este decât un boț de ceară și o să-i dau tiparul cum pofta o să-mi Dar iată-l pe Oraciu. Mă fac din nou nisnay să aflu ce mai spune acest ridicol crai. Așa nu este mai bine. Ia zi, nimic nou! Cum stăm cu aventura, simpatice erou? Îmi mai răscat din aur, eram puțin distrat, dar de atunci încoace am stat și am cugetat. Ți-am admirat iuțeala cu care progresezi și ai reușit, orațiu să mă interesezi. Vai, de atunci, seniore, de când ți-am povestit, grozavă lovitură în suflet am primit. oh, oh cum se poate? Destinul nemilos a dus de la țară pe tipul cel gelos. Vai, dragă. Mai mult încă spre disperarea mea, el a atlat dată tot ce făcuse ea. Cum a aflat la naiba așa imediat? Nu știu, dar vorba este că brut a aflat Precum înțelesese înțelesesem cu scumpa mea frumoasă, mm. mă duc la ea. Mm. Și în clipa când vreau să intru în casă, găsesc înfipți la ușă pe servitorii ei Spre marea mea mirare, eu că -mi strigă Hei, n-ai ce căta aici, să nu mai faci un pas Apoi, pac, într-întiră o brasnicușa în nas În nas? În nas, firește Prea s-au purtat murdar le mai vorbi prin ușă, dar totul sunt Dar La orice rugăminte mă răspundeau așa A dat poruncă domnul și n-ai să poți intra Și, și n-au deschis, adică Nici vorbă nu ți-am spus Anies de la fereastră luându-mă de sus Mi-a confirmat că bruta a revenit la vatră Gonindu-mă de acolo și a zvârlin cu o piatră o piatră? Și <hâ> ce piatră, zi bolovan curat Cu asemenea plăcintă am fost întâmpinat Un bolovan? La dracu se cam îngroașe gluma Îmi pare rău de tine Ei, ce te faci acum? De când veni stăpânul ce-i drept, mă simt nătâng Te rog să crezi, Horațiu, din inimă te plâng Mă încurcă individul Așa e, însă, lasă Hai să găsești mișlocul să te strecori în casă Îmi Trebuie, desigur, un plan inteligent Fiindcă, vezi, gelosul e foarte vigilent. Va fi destul de lesne Și fata nu-i așa, te place? <gânt> mă iubești Atunci va fi a ta <gânt> Sper Borovanu dragă, te-a zăpăcit pe tine Dar faptul se explică, e natural Vezi bine am înțeles că tipul e acolo Și că el supraveghează în umbră să fiu primit astfel Dar m-a uimit un lucru pe care ți-l voi spune Și poate nu vei crede asemenea minune O faptă îndrăzneață ce-an să a săvârșit Vădind o istețime de neînchipuit ce drept amorul mește minunat Te învață la nevoie să fii ce n-ai visat o, Când îmbietul suflet iubirea se firipă Spre a te schimba cu totul Ți ajunge doar o clipă, nici caracterul nostru nu poate fi obstacol Și nu o dată face adevărat miracol În îndrăzneală chiar celui mai fricos Zgârcitului îi spune să fie generos Manierat îl scoate pe cel mai arogant Și acordă istețime și celui ignorant S-a petrecut aceeași minune și cu ea Într-adevăr, în clipa când Draga îmi spunea Retrage-te! Primește disprețul meu profund Ți-am auzit dorința și iată ce răspund Ei bine, în clipa aceea spre marea mea mirare Odată cu pietroiul mai cade și o scrisoare Și eu admir seniore cât e de potrivită Cu vorbele rostite și piatra azvârlită <laughs> E, eh, cum îți pare gestul? E strașnic, uimitor Așa e ca amorul de spiritul tuturor? Ea spune, adinaură aveam sau nu dreptate când afirmam că face minuni adevărate? Ce zici de bilețelul acesta? Cum? Nu vrei să recunoști curajul și stețimea ei și nu faci haz de rolul pe care l-a jucat în toată farsa asta? Gelosul cornorat? sau <laughs> Ahaz, firește <laughs> Atunci arăți puțin <laughs> Ia seama, individul știind că o să vin Se închide bine în casă, își face roz de o piatră Crezând că poate intru pe coșul de la vatră. <laughs> Și în contra mea ridică și asmuță pe argaț pe individul ăsta, sub ochii lui Holbaț, mm -hmm. îl joacă înșelându-l cu propria lui armă, aceea chiar pe care dorea să o adoarme. <laughs> Eu n-am la ce mă ascunde, deși sunt supărat că planurile mele oricum s-au încurcat. Găsesc cu toate astea că ringul are haz. <laughs> Și red, și red într-una Să-mi pleacă din necasă <laughs> Da Da, dumneata seniore Ai răs de tot îmi pare rău, Horatiu, dar răd și eu cât pot Ia să-ți arăt acum faimosul bilețel Tot ce a simțit drăguța a pus aici în el Pânginga și cuvinte de inocență pline Pe cât de mișcătoare, pe atâta de senine Așa cum se exprimă o inimă curată când Eros îi trimite întâia lui săgeată sporcatu Pentru asta mi-ai învățat să scri, O prisă-mi să te înveți asemenea prostii. Vreau să-ți scriu și îmi vine foarte greu. Căci nu știu cum să încep. E. Am multe gânduri pe care aș vrea să le cunoști. Dar nu știu cum să fac ca să-ți le spun. Căci n-am încredere în vorbele mele hmm. Eu încep să-mi dau seama că totdeauna am fost ținută în neștiință Și mi-e teamă să nu spun ceva care să nu fie bine Sau ceva care nu se cade să fie spus ah, Într-adevăr, ah. eu nu știu ce mi-ai făcut Dar simt că sunt supărată îngrozitor de ceea ce am fost silită să-ți fac Că mi-ar veni foarte greu să nu te mai văd Și că aș fi fericită să fiu a ta ah? Poate că e un păcat să spui aceasta Dar în sfârșit nu mă pot opri să o spun Și aș dori ca să se poată face fără păcat Mi se spune mereu că toți tinerii sunt înșelători Și că tu umbli numai ca să-ți bași joc de mine Dar te încredințez Că eu nu pot să-mi închipui așa ceva despre tine Și vorbele tale m-au mișcat atât de mult Încât nu pot să cred că sunt mincinoase spunem -mi Spunem sincer ce este adevărat din toate acestea? Că deci în sfârșit, eu nu știu ce este și retenia Și ți-ai face mare păcat cu mine dacă m-ai înșela Și cred că eu aș muri de durere hmm. <gântări> că -ți Ce? Ce-ți este? Nimica, <coughs> tu și... Ai întâlnit vreodată asemeni în gingășii cu toată strășnicia acelui pumn de fier se poate să rămână mai nobil caracter și el nu săvârșește o crimă neiertată când calcă în picioare pornirea ei curată și mintea îi slăbește prin trista lui dorință de a lăsa o în neagră neștiință iubirea însă astăzi a ridicat obrocul Și dacă vreodată Mi-a ajutat norocul să pun eu mâna În ceafă acestui tip brutal Acestui burtă verde Acestui animal Acestui... Dar noaptea asta chiar În cea mai mare taină Voi vizita-o iar Am pus la cale totul Eu voi tuși ușor Anies îmi va deschide fereastra Binișor Apoi, proptind o scară Mă voi urca încet Și voi intra în casă Ți-am spus acest secret Ca unui bun prieten Pe care îl iubesc Plăcerea mea sporește Când ți-o împărtășesc Căci poate să-și dea cerul lor câtă bucurie nu în întregime Când altul nu ți-o știe Ești încântat de mersul Acestei aventuri? <laughs> da, sunt grăbit Adio, mă duc să iau măsuri Soarta ce mi aduce atât de mult necaz nu vrea să-mi lase barem o clipă de răgaz? Stradanile mele de om întreg la minte zadarnice să fie de astăzi înainte. Eu, om în toată firea, să fiu legat butuc de o tânără prostuță și de un imberb neuc. A, nu, destinul minte. Părând se va vedea ființa mult dorită e tot în mâna mea Doar inima i-a luat-o prin de șarte Și jur că nu va merge Craidonul mai departe Iar noaptea de iubire în care Speră el va fi amară Pentru sărmanul fasonel Deși rănit în suflet Sunt totuși mulțumit Că aflu dinainte ceițe s-au urzit Și că năucul ăsta Ce vrea să facă rău Alege ca duhovnic chiar perivarul său Veniți în coa, prieteni da. Și da. dați-mi ajutor da. Cunoști da. iubirea voastră cea fără margini da. Dar traduceți-o în faptă că nu va fi în zadar da. Pe acela care astăzi va ști să mă servească din partea mea L-așteaptă răsplată împărătească oh. La noaptei? Individul, pe cât am înțeles, va căuta să intre la Urcându-se uh, uh. pe o scară proptită sub Dar țin ca trădătorul să cadă în mâna voastră uh, Veți lua deși fiecare un strașnic retevei oh, Și când berbantul nostru va fi sub geamul ei uh. Și voi avea eu grijă fereastră să o deschid Veți burdușii Spinarea acestui individ Ca el să ține minte Atât cât va trăi Și înveți să nu mai pună piciorul pe acel. Dar voi Băgați de seam, Nu scoateți un cuvânt să nu priceapă tipul că eu acolo sunt da, da, da, da. Veți fi la înălțime copii Ce ziceți voi? E vorba de marteală? Atunci lăsați pe noi Nu-mi place să mă lau Dar am ce-i drept o lavă A mea, deși s-ar zice că e ceva mai slab oh, Când a scăpat în chică S-a fituit frizura Acum intrați în casă și țineți-vă gura Da Să mergem, să mergem să Aproapele eu. Să tragă o lecție din asta Și dacă fiecare și-ar spiona nevasta Și-ar primi camine pe respectivul fante S-ar stinge poate speța nevestelor amante Să nu vă scape oh! <fie> <fie> <fie> no. Ați făcut o fiartă, nenorociților <fie> Ați zis dumneavoastră să dăm îndomnișoar da, în Cum ați vârliți acum a răspunderea pe mine Mișeilor Porunca a fost să-l bateți bine Iar nu să-i face seama Și v-a mai spus îmi pare să nu-i cu băta în cap Ci la spinare oh, Ce nenorocire să-l văd aici A mort Cum se ascund cadavr Și unde să-l transport ce să că în casă Dar să tăcesc chitic da. Și de porunca dată Să nu vorbiți nimic Nimic E noaptea pe sfârșite. O, Doamne, cum să scap de groasnică neapastă ce mi-a căzut pe cap? Vai, ce o să zică tasul când o află săracul de moartea lui Horațiu. Mă tem că dau de dracu. Nu fi acolo tipul sau poate un complice? Mi-ar fi trecut prin minte. Hei! Cine ești amici? Ești dumneata ta, Arnold? Da, dumneata. Eu sunt Horatiu. Tocmai vreau să-și ceva, dar ați plecași de acasă cu noaptea în cap. Visez? Nu mai pricep nimica. Pe semne aiurez. Intrasem ce dreptul în grea încurcătură, da? Văd cu bucurie că cerul se îndure să mi te scoată în cale spre mi da un ajutor. Te informez seniore, că noaptea de amor... A fost cu mult mai dulce decât aș fi crezut mm. Și asta, datorită gelosului cornut mm. Eu nu pot să-mi dau seama prin ce întâmplări fatale A reușit să afle de planul pus la cale Dar când eram acolo, chiar suferea ei Spre marea mea mirare zări câțiva mișei că mă pândeau în umbră Cu brațele înarmate Pierzându-mi echilibrul, m-am prăbălit pe spate Și... Dacă prin cădere am fost rănit ușor, eu am scăpat în calta de ciomăgeala lor ah, <laughs> Și socotiră că eu m-am prăbușit din cauza ardoarei cu care m-au lovit Și pentru că durerea pe loc mă țintuise, tlharii printre care și tipul pare mi se Crezând că m-au dat gata, că m-au ucis adică, dat începură să tremure de frică Îi auzeam în noapte cum se voiau și toată vina unii pe alții o dădeau Apoi, prin întuneric ei s-au apropiat, Dorin să afle dacă se mor cu adevărat Șirește, că în beznă și de interes, eu am făcut pe mortul cu foarte mult succes e, e. Ei m-au lăsat acolo plecând înspăimântați Eu bucuros în fine că i-am văzut plecați, voiam să iau spre casă Dar chiar atunci, iată, a venit la mine spus de tulburată Căci vorbele rostite în taină de mișei, desigur, ajunsese până la urechea ei Și în păcea la ceea scăpată de sub i-a fost destul de lesne să vină să mă vaze, Dar ea, aflând că steafăr, a izbucnit în plâns și în tocmai... Ca o mamă la pieptul ei m-a strâns mm -hmm. Ce să-ți mai spun Iubita hotărât dată să facă ce-i dictează iubirea ei curată Nici nu se mai gândește să se întoarcă acasă Și soarta ei de acum, în grija mea o lasă Seniore, îți închipui că nu pot să o expun Orbirii și mâniei acestui om nebun Prin ce primești de grele și suferințe ar trece De n -aș iubi încă și n-aș rămâne rece Mie atât de dragă Încât aș prefera Să-mi sacrific viața Decât să-mi șel pe ea Iubita mea E demnă să aibă altă soartă Și jur că numai moartea Va ști să ne despartă Mă tem de tărăboiul ce tata o să facă Dar fără îndoială Cu vremea o să-i treacă Nu stau prea mult la gânduri De vraja ei ascult Și eu la urma urmei nu cer nimic mai mult Acum te rog, seniore, să fii așa de bun și să primești comoara pe care ți o depun. Să dai adăpostirea acestei dragi copile în casa dumitale doar pentru două zile. Ha. Pe lângă că e nevoie să fie ascunsă bine și că ar găsi o lesne de a locui cu mine, dar lumea totdeauna e foarte intrigată când un flăcău aduce în casa lui o fată. Ha. Și, după cum, seniore, știindu-te discret, ți-am spus doar dumitale. Amorul meu secret Tot astfel, fără teamă, acum să cot cu cale Să las acest zauri în mâna dumitale. Fii liniștit, Horatiu, sunt gata să te ajut Îmi pas serviciul ăsta? O iei pe anies sub scut O, oh, pentru mine este adevărat deliciu Doream de multă vreme să-ți fac un mic serviciu Și văd cu mulțumire că cerul s-a îndurat să-mi dea acum Prilejul acesta minunat Îți mulțumesc, seniore Mă-ndatorez nespus mi-a fost puțină teamă să nu mă iei de sus Dar ai gustat se vede din bunurile vieții Și judeși cu blândețe, văpaia tinereții Aniese e după casă, o chem aici îndată Dar cum am face oare, că zorile să arată Gândește-te că dacă aș lua o chiar aici, Ne-ar observa vreo slugă și zvonul s-ar lăți Te vrei să mergi la sigur să nu o aduci aici ce mai la întuneric. De pildă sub gârlici Voi aștepta acolo Îmi pare mai prudent e, Iată ce se cheamă Un plan inteligent Eu ți-aduc seniore Pe scumpa mea frumoasă Și în cea mai mare grabă O șterg apoi acasă Soarta-mi surâde Și ceasul a sunat Să mă răzbun în fine De tot ce-am îndurat ne liniște aceasta, no, nu are no, niciun rost. No. În casa lui, te-asigur, vei fila de post La mine nu se poate, de ce nu e supusă? Hai, intră fără teamă și lasă-te condusă De ce mă lași, Horatiu? Nevoia mă constrânge Dar să te întorci de grabă, adminte eu voi plânge Amorând îndă aripi și voi zbura spre tine Eu sunt nespus de tristă când nu ești lângă mine Când nu sunt lângă tine și eu sunt trist Dar fi așa cum spui, Horatiu, tu nu mai ai părăsit. De marea mea iubire, cum poți să te -ndormi? Ești. Degeaba, nu-ți sunt dragă pe câte dragă mi-ești ah, Păi cum mă trage în asta? Ar fi primejdios de ne-ar vedea vreo slugă sau tipul tău gelos ah. Și bunul meu prieten, prin asta dovedește iubirea oh. și credința cu care ne servește Să intru în casa unui străin netamnesam Cu vei fi la el n-ai grijă, ca în sânul lui Avram La sânul lui Horațiu aș prefera să fiu și m-aș simți a așteaptă Adio, e târziu Te văd curând, răspunde Îndată, fii pe pace Dar până în clipa aceea, eu oare ce voi face? Uf, un sfârșit răsuflu Că slavă Domnului de astăzi înainte Nici un pericol nu-i Hai, puiule Hai, dragă Nu-i locul tău acei. De acum în altă parte Te voi adăposti Vei fi ascunsă bine Păzită ca să Mă recunoști? Vai, doamne! Mironosițo, hai? Te apucă la privirea mea te îngheață Te înțeleg, fetițo N-ai vrea să fiu de față Ți-am tulburat idila Ți-am năruit tot planul Sadarnic a doamnic blestemat cortezanul Acum e prea departe să te-ați un ajutor Așa de tinerică și-ți amor Și-ntoi în nopții totuși primești un fasonel Și fugi de acasă în taină Să te hăitesc cu el trăsnitear Filfizonul te-a învățat la rele Și nu mai este frică de stafii și de ele donul peste noapte Ți-a dat curaj pe semne cum ai ajuns la astfel de vicleni demne? Te-am oplosit de mică <coughs> și tu te poți hapsând! Tu, viperă pe care te-am încălzit la sân! Cum ai făcut ochi? Gata! Ai și sărit la mine! Aceasta ți a răsplata, nemernico. Rușine! De ce răgnește acum? N-am dreptul să răgnesc În cele făptuite vreo vină nu găsesc Să fugi cu muțulache nu înseamnă mârșărie Dar el și-a dat onoarea că vrea să-i fiu soție Și dumneata, seniore, chiar ieri ai afirmat că după cununie Amorul nu-i păcă. O fi! Dar hotărisem să fi soția mea, ți-am spus-o categoric E așa o, nu așa? Așa e, ai dreptate Dar fără șovăire susțin că el îmi pare mai potrivit ca amire. Cu dumneata alături... Aș suferi cumplit Discursul dumitale de ieri m-a îngrozit Curațul niciodată nu mi-a vorbit astfel Și foarte bucuroasă m-aș mărita cu el Ți-e drag, nenorocito Te-a prins în lațul lui Mi-e drag Și ai curajul în față să mi-o spui? Și pentru ce n-aș spune-o de vreme ce așa -i? De amor aveai nevoie neobrăzatul Vai... Nu sunt răspunzătoare Doar el e vinovat Eu nici nu mi-am dat seama Când lucrul s-a întâmplat Să fi gonit iubirea ce în suflet se împlântă Dar poți goni vreodată Ceea ce te încântă Și nu ți-a dat prin minte că asta îmi va displace? Cui? Dumitale? Doamne Ce rău îți poate face? nici oh, niciun rău din contra Sunt încântat, vezi bine Nu mă iubești Adică pe dumneata? Pe mine. Vai, nu. Cum nu? Vrei poate să minți? De ce mă rog nu mai iubi pe mine? Dar ce, sunt chior? Olog? Mă-nvinuiești degeaba. De ce n-ai fost în stare să-mi cucerești iubirea? Nu te-am oprit, îmi pare? M-am străduit, dar timpul zadarnic l-am pierdut. Se vede că Horatio a fost mai priceput. Mi-a câștigat amorul în câteva minute Auzea furisita, începe să discute Atâtea argumente n-ar da nicio savantă. Nu cunoșteam Sau poate că în viclenii, O toantă întrece pe bărbatul cel mai inteligent Să discutăm, fetițo, că-și văd că ai talent Răspunde! Pentru altul te-am îmbuibat mereu Atât amar de vreme Din buzunarul meu. Se face o socoteală de cele cheltuite Că-ți va plăti Horatiu Mă scoate din sărite Cu ce o să-mi plătească pârlitul tău ingrat O neobosită grijă Ce veșnic ți-am purtat-o Dar până într acolo ce grijă mi-ai purtat? Cum? Ai uitat pe semne că eu te-am educat ah, Îți mulțumesc, seniore Îți foarte mulțumesc Cu creșterea primită am drept să mă fălesc Crezoare că mă încântă Că nu pricep în fine cât sunt de ignorantă Dar mie mi-e rușine Și vreau să scap odată de această umilință Să nu mai trec drept proastă De mie este cu putință Cum? Fuji de ignoranță și fără nicio teamă să ți de elecții Un crai? De bună seamă Căci m am învățat chiar dânsul ce brumă știu Și lui îi port recunoștință, nu dumitale. Cui? Nu știu ce mă oprește să-ți arve-o câteva Să tai din rădăcină o brăsticiară Atâta semeție mă umple de venin Și trei perechi de palme m-ar răpori puțin Nu te opres, seniore Lovește dacă vrei M-a dezarmat Privirea și suferința ei M-a cu o vorbă iar fapta aici cea trist, acum pentru mine, aproape nu există. Ce ți și cu amorul? Privițiile cum sunt, și totuși, după ele, ne dăm cu toți în vânt. Nu-i om să nu cunoască păcatele lor grele, își fac de cap într-una... Vor numai să înșele, lismațele pestrițe, iar inima înghețată Sunt slabe ca o cârpă și proaste ca o gheată Ne mint, ne vânt, ne sapă Și totuși noi bărbații ne vindem și cămașa Să le intrăm în grații ei, hai să facem pace, hai mică trădătoare În marea mea iubire te iert, deși mă doare Admiră sacrificiul și bunătatea mea Și în schimb, ca un omagiu, redem iubirea ta Eu foarte bucuroasă, aș vrea să-ți fiu pe plac ce marco ar dacă aș putea să o fac Încearcă, puiculiță, că e ușor de tot Ascultă doar o clipă suspinere ce scot Privește-mi ochii, Galeș Profilul meu frumos Și uită-l pe Horațiu dar l de mocos Cu mine Mititico vei fi mai fericită Prin farme ce te împinge spre ispită Dar tu ai datoria să nu te lași în frântă Eu sunt convins de altfel că vei rămâne sfântă Împărtășește, pui că amorul meu adânc, și te alind, te mângâi, te pup și te mănânc, faci tot ce vrei micuțo și nu te țin de rău, nici nu mai zic nimic, anies. Sunt robul tău. Ce înseamnă pasiunea? Vai câtă degradare! anies! Amorul meu pe lume pereche nu mai are Vrei probe de iubire? Îți dau imediat Doresc să plâng cu hohot Sau poate să mă bat Vrei oare să-mi smulg părul? Să-mi spintec bere Ce vrei tu de la mine răspunde? Eu sunt gata să-ți dovedesc iubirea Prin orice ce mișloc Te străduiești zadarnic Nu mai ai mișcat deloc Orațul doar covor, făcea mai mult Așa Mă-nfrunți, mă, mă scos din pepeni, dar tot vei fi a mea, să-ți faci bagajul iute. Auzi, auzi caiafa, o să mai pupi orașul când mă vedea eu ceafa. Vrei să-mi înfrângi voința? mă fa să-mi din fire, dar lasă că de acum te-nfund la mănăstire. O, O, Ce, ce vrei? Să nu zic vorbă mare, dar tare am bănatul, că domnișoara noastră fuge cu Ia E aici! Băgați-o în casă! Da. Eu nu voi să povi! Da. Doar nu i a dat prin minte să o caute și atunci. Dar minte, peste 10 minute vom pleca. Acum, cât mai degrabă, să cat o haraba și apoi la drum. Da. Luați seama! Da. Închideți-vă în casă și fiți cu ochii în patru, da. ca nu cumva să iasă. Da. Eu cred că e exilată. Va izbuti ușor să scape de robia acestui trist amur. Iar, Horaciu ce s-a mai întâmplat? Ah. Iată-te, seniore, eu vin să-ți dau de știre că cerul îmi o grea nenorocire Mergea așa de bine, usită însă vrea să-mi smulgă fără mile pe adorata mea Știi, îmi scrisese tata că va porni la drum, dar și-a grăbit plecarea și e aci acum Iar cauza venirii, motivul despre care, cum știi, nu pomenise o vorbă în scrisoare E că pe neîntrebate el măsurase Vai, și vrea să facă nuntă aici, cu alai Gândește-te, seniore, la inima rănită și spune Dacă este durere mai cumplită. Of, domnul Enric ăla de care ți-am vorbit El mi-a făcut buclucul, el m-a nenorocit Prin el s-a pus la cale această căsnicie Și fata lui îmi este menită de soție când auzi pe tata vorbind de crezui că se scufundă pământul sub picioare Apoi, cum el spusese că vrea să vină în coa, înnebunit de spaimă, fugi spre dumneata Eu te implor, seniore, să nu-i vorbești deloc de amorul meu, că și tata s-ar face îndată foc Și cum el pune bază pe sfatul dumitale, convinge-l să renunțe la ce-a pus la cale Oh, cu plăcere! Roagă-l să-mi dea răgaz un pic... Fa asta pentru mine Nu ai teamă de nimic Dumneata, seniore, îmi pun speranța toată Nu grijă Dumneata, mi-ești adevăratul, tată Arată-i că un tânăr nu poate să răspundă ah, Uite bine, tata Ascultă o secundă pretextele găsite De cum ai apărut în fața mea, cum date Te-am și recunoscut Că-ți semeni de cu scumpa surioară, al cărui soț ferice am fost odinioară Păcat că nu-i și dânsa Neîndurata parcă A vrut ca Angelica să nu se mai întoarcă Spre-a împărtăși cu mine Nespusa de sfătare De a-și revedea căminul și rudele Pe care le-a părăsit odată silită de nevoi Da, dacă moartea crudă A smuls dintre noi Avem o mângâiere în singura fiică pe care mi-a lăsat-o sărmana angelică, ți rudă de aproape și țin să-mi dai un sfat atunci când este vorba să-i caut un bărbat. Pe fiul lui Oronte de Mireilașdană, dar... Am nevoie încă de aprobarea ta Se poate, dragă Enric Să ai vreo bănuială Că n-am să aprob această partidă ideală? Fii liniștit, Horațiu Îi eu bine o vorbuliță numai Încredete te în mine Oromte! Arnold. Arnol! Arnol! <gânt> se îmbrățișare Mă simt mișcat, amice Sunt fericit, Oromte, să te revăd aici Eu m-am întors în țară Știu pentru ce ai venit, așa că nu-i nevoie să-mi spui Ai auzit? Da Cu atât mai bine <gânt> Horațiu face nazuri oh. El vede în căsnicie o sumă de necazuri Ba mă rugat să încă să trec de partea lui dar eu, ca bun prieten, atâta țin să spui da. aruncăm în balanță puterea părintească și fac ca asta să nu mai zăbovească da, da, da. Pe tineri e nevoie să-i pui la locul lor, căci uh -huh. indulgența noastră îi strică uh -huh. Dar dacă dânsul crede că nunta e o năpastă, eu nu sunt de părere să-i punem sul în coastă Amicul meu, desigur, nu este un satrap uh -huh. Cum? Ai dori adică să-i suie în cap? Un tată vrei să fie atât de netereu, încât să nu mai pună la loc pe fiul său? Aș vrea să văd și asta. Ar fi frumos, vezi bine, ca fiul să dea ordin, iar tatăl să se închine. A nu, prietenia de casa lui măneagă. Oront și-a dat cuvântul. Nu poate să-l retragă. El are datoria să se arate tare. Să nu întrebe dacă pe fiul său îl doare. Da, ai vorbit cu minte și-ți dau cuvântul meu că orice ar fi... Orațiu va face cum zic eu o, mă miră interesul și râvna ce-o depui să vezi înfăptuită căsătoria lui Și nu pricep motivul de care ești condus Eu știu ce pun la cale și spun ce am de spus Da, chiar așa, seniore Arnolf, eu... O și. Doar ți-am mai spus odată că îl cheamă de la o, E Nu-i nimic Ce face? Orațiu ai priceput? Cred că am avut dreptate să fac tot ce am făcut Îmi vine rău Stăpâne! Stăpâne! Vedeți? Sunt numai apă Poftiți de grabă în casă că domnișoarea scapă A zburle din picioare, se zbate în mâna noastră și Tare ne e teamă că sare pe fereastră Aduceți-o în coace, vom pleca Da, stăpâne, nu te superi Dar e mai bine așa Prea multă fericire te-ar face înfumurat De... Mi-a venit și mie azi laptele împăsat Pe lume este oare durere mai cumplită? Mai este vreo ființă atât de urgisită? Fixa și ziua anunții! Cât mai curând să fie Aștept cu nerăbdare să joc la cununire Va fi curând, n-ai grijă Dar o pe anis Hai, păpușico! Hai! Tu, care n-ai astâmpări și din picioare dai Ia și muțunache Fi dar politicoasă și fă o reverență Dar una grațioasă Orațiu Adio, Întâmplarea îți fură paradisul Ce vrei, nu tuturor li se împlinește visul Mă vei lăsa, Orațiu, pe mâna lui Vorbește oh, Unde mi-este capul? Pământul se învârtește cu mine Ai limbut -o. Mânacii. Dar comedia asta, ce naiba poate fi? Nimic nu mai pricepem. Tu umbli cu secrete? Vă spun eu altă dată povestea pendelete. Acum la revedere. Stai! Încotro ei! Tu nu vorbești ca lumea. V-am spus, amicii miei, că nu te au să o faceți chiar acum, pe vrea Orațiu. Păi, cine zice nu? Dar tu nu știi, se vede că ai la tine în casă pe aceea care este ursită de mireasă. Nu ți s-a spus și ție că e aici fiica lui Eric și Angeli? Cum? Tu nu știi nimica? Părerea ta atunci pe ce se întemeia? Că nici eu nu pot pricepe. Ce spune? Sora mea fiind căsătorită în taină, a născut o fată despre care nimic nu s-a știut Deoarece a... chiar tatăl a dus-o de la țară ca să fie acolo alăptată Și tot în vremea aceea a fost silit de soartă să-și părăsească țara cu scumpa lui consoartă Sprea a-și încerca norocul, el a trecut oceanul și apoi s-a pus pe muncă luptând din greu sărmanul Încetul cu încetul a strâns la loc toți banii de care îl prădase în țara lui dușman Apoi... Întors în Franța, s-a dus de dreptul unde știa că sub alt nume fica lui se ascunde Iar fosta ei de dacă mărturisi îndată că ea ți-a dat toție, de vreme îndelungată Că numai de nevoie ți-a încredințat toție, că se zbătea sărmana neagră sărăcie Nebun de fericire la vestea asta, luând cu el femeia, pornind la drum și iată-l în câteva secunde și doi ca o să vină, așa că îți vei face convingerea de plină Eu bănuiesc amice cam care ți-e supliciu, dar întâmplarea asta îți face un serviciu mm. Și dacă ții să nu fii încornorat deloc, rămâi burlac pe viață, <laughs> e cel mai bun mijloc Oh! Uh. <laughs> pentru ce -o ștergi Cu nasul în jos? <laughs> o tată s-a petrecut aici am minune adevărată. O simplă întâmplare pocused dinaintea dinainte a ceea ce dorisești tu, bunul meu părinte. O dragoste adâncă de dâns Am m-a legat și amândoi credință eternă, -am oh. Într-un cuvânt pe dânsa o căutați de mult Și numai pentru dânsa Era să nu te ascult Ora, Îndată ce am văzut-o am bănuit că ea ah, inima am bătut. Ci vin, fetița mea Vin să te strâng în brațe Din suflet aș dori să fac și eu ca tine Dar locul nu-i Să mergem înăuntru cât mai curând, cum nate, Acolo pe îndelete le descurca pe toate Ați ascultat? Ați ascultat Școala nevestelor Adaptare radiofonică după piesa lui Molière, Traducere de George Gesticone Distribuția a fost următoarea Arnolf Ion Finteșteanu, artist al poporului Anies Florența Cioromela Crisald Nicolae Brancomir, artist emerit Horațiu Damian Crșmaru, Enric Marcelenescu; Oronte Constantin Mitru Alen Dempsavu Crainica Pușa Scărlătescu Regia de studio Constantin Botez Regia muzicală, George Popescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.